Савка, а як казначей не прийме та протокола зроблять, га? Герасим, е ми ви чорта не боялись, а протокола боїтесь? Савка, та то то є, що чорт не такий страшний, як його малюють, а протокол? Герасим, дурниця! Скажете, що ви продали незнакомому чоловікові воли? І між іншими грішми взяли й ці. А я посвідчу, що іменно так то й край. Савка, добре. Їду. Тільки договір краще грошей. Скільки ви мені дасте, як купите? Герасим. А Скільки хочете? Савка. Скілько? Від кожної тисячі, що купите мені? Сто карбованців! Грасим багато буде. Я ж таки буду гроші свої крівні терять, а ви тільки поміч мені дасте. Візьміть п'ятдесят від тисячі, савкані. Куме, коли вже труситься, то хоч знать завіщо. Герасим, а! Нехай буде по-вашому. От тоді куме заживе. Га? Савка, заживем. Об землю злидні, а розторгувавшись, ще прикупимо. А тим часом гаєтесь нічого. Давайте мені цих безбілетних окрімно, а замість їх дайте настоящих десять. Обмінюють гроші. Савка, може, і це такі? Герасимні. Більше десятки нема, Савка. Прощайте. Зараз їду до жолудя, а звідтіля у город. Пішов. Герасим. Нехай вам Бог помагає і щастить на добре діло. Якась полегкість на серці. Іначе душа моя почуває вдачу. Коли б Господь поміг, тоді земелька, смоквинова, наша».